أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن زينا السماء الدنيا بمصابيه وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ اَدْ دُنْيَا دا دلائل عقلیہ بیانی قدرت و پر داقت دا اللہ بانده چی اللہ تعالیٰ قادر قدرت والذات ده او غزر حص و کشریق نشتا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ اللہ و یکنن منخستکڑ دے د دنیا اغه نږدې اسمان تاسو نو مخ کې تیرشي دي چې اسمان نو ودی او په ټولو کې موږ ته نږدې لاندې اسمان نه الله جل جلاله وې د اسمان دنیاوی نږدې اسمان عام وخت استکل دي په مصايب جمع د مصا حدې وې تللې کې یورانا ورکې دلته ته نام راته ستوري دي اسمان الله خسته ګل د پستورو سره نو دا دستورو یو پیدا شو او دیمه پیدا وجعلنا هرجوم للشياطين او مونګرزولی د دستوري د پاره د وشتلو د شيطان رجوم جم دا مراد ته نمایور جمع به شيطان چې په کوم لمبو باندې وشتګیږي جریته شهوب مليږي کی شهاب مليږي هغه لمبا اسماني چپګه ته باندې رواني نو باز خلکو خدا تصور دی زمانه کې جدل دلته کی شهید شوی د الله لمبي راغلي اوناندا خبر غلطه ده زمانه الجاهلیت کې یو تصور نو هغه وب مختلف تصورونه قایمول مثلا نورس و مهتن درو غیره عایب وچ یو لسړي پیدا شي یو لسړي ملشي دنیا کې ننمارا اس پومیت نو شاید چې دی بارا کم داگه یو نظریو هر زمانه که سینطانانو یو خپل نظریه دا چهر داو جنگی اسطوری یا مطلق خپل مدار کې مسئله راشی داگه نا خونا قرآن آغاو ایده یو مستقل شده اللہ تعالی باگه باندی وشتل که دا شیطانان پیولی کم شیطانان چه ببر باندی زی او ملعی آلہ که مه خبر وي شي د الله ترپاکم حکم شي فرشتو دا ندي په برابر باندې راواني دا ندیب با بان حدیث کی رازي په برابر زي او مفز حدیث راوي الله تفسير کی دا یو دبل لباس د لسونو دا داغه ته لاند باندې دي ديته خبر وګي ديته توکي ديته توکي نوباز ټيم کې کړای کې خبر راون رسې پر نه بلمبره شي و سوياله ونيش هاو باز ټيم کې خبر ني ما کې کامیاپشي نو هغه بیا راشي نو تو هي چې کم کاهناني نارئی تهو کې نه فایلکه دې بمها مې تک دې وته نارې رسل درواله نور یوځک نو با دې ټیم کې خبره سي وکيږي او با دې ټیم کې اکثر دروخي لګدې نا مخې زبا خپل یو مرشید مردان کې خاندان دي لری خاندان مليزم هي رب ما روته لوي او کاهن لا نه ته چې دې پلان کې داري باندې پلان کې رس باندې پلان ټیم کې ځانګي ټولې دتي چا پدې خبره اندل او با کې اغه شیطان الککړ یوغه صحیح خبرې به نه وروړي چې هغه څو په ګټه باندې ځان نومستو براو په تماچا واه ستوځاني وشي خبر ده انده په بل ټیم کې یو نه خبره صحیح کیږي نور اکثر اسی کیږي ضرور کیږي چې هغه حدیث کې راځي ورسره چېږي په شان کول کول کوي دا شیطان په کاهیندا لږه نه په مونګراني په بل ټیم کې نه په مونګي یو صحیح او سره حکم سل دروږي سل نو دا ویشتل یو خبر ده دله م خبره هغه ساده آیات چې د څو رتري پیدې یيو پیده داد چې دره اسمان الله خو استقره دی تاسو پورې چورې دي نو څنګه ګوټياري په د اسمان او چې ګل استوري د الکترون پړکی کې بیا چې خصوصا هغه انتهایی تیاری یا سره ځنګل کې الکترون مړی ډېر انتهایی خپل اختیار دی نزینه د اسمان دی او له م پیده داد چې د شیطانان وشته لیکيږي آدریمه फायदा سوار لسمه سي پارا کتی رشیب واو بنج می هم یحتدون الله په دې سوره باندې او وائیو. کتاب کی مال اسکر کی دا باقي خبره تاسو مالستر کې پټ کېلې مې څوري او علم له مونږه کتاب کې ویل کېږي خپل জ্ঞাত ته دوی تاسو مالستر کې پټ کې ما څنګه تبوزه زبتا باقي ته بالکل تم شمال دی طرف ته دادي طرف ته باقي شمال باندې ته هم جنوب باندې ته هم او پښه د دې باندې چې ما د سوره کوله خبر ده تقریب تقریب دا ټول چاسون والا، اورنګې سمنی چازونه او دارنګې په اوچکې خلک چې د شپ اسپار کې نورو تبوري او غریب نلولارې معلومه نودامه پیدا او دې نه اللاوه چېڅوک په کې لګیا د د درې انو ح کې راغلی دناغپل رومرځای عمر څنګه چې ننجومیان د منجووم له رووا دی ځکه دغی په یو نقصان هم دا د نورې دیل مینجوم سپده شته ابلکه الله د سره نورې پایدي لغی دناړې سره کده خاببي ځکه نوجوی چې سستي تهور یا معلومات معلومات په خپل پن بانیو کې نوغ وري کمال ګي حالان کې دا کمالان د دا دله جر جلان او دزات د نجوی مثال دی و میږي دی مثلا یو انسان دی کاغز باندې لګیا د او لیکل کوي او میږې په کاغذ ګر دناغه ټول کمالات د کلم ګي اول دا دا د جراه کلم د سمره پکر وست هغه تشاد کلم نه د انسان غټه غټه بوتی غټه سونه هغه بدن رټ دماغ کړه سوچ زړې غټ دوا ترني کی تنخ کاری میګي دي صرف د کلم سکاری چوک رسم کمال والی شی دي اوکر هکې لدا مثال د نجومې مده نجومې په کمال ته پوری هوته د اسکو رشادات د کائنات شاته یړلې طاقت او قوت ولې ذات دیغه تنخ کاری نه دي سره عقیده خرابې نه دي علم نجوم دستوري ومنزلونه د افلان کې ورځ د ډیګ لپاره د اړینه دا کېدنه خصوصیت دا د دې ولري دا ټول ناروا د دا ګنا دي د خبرونو کې وي د میډیا باندې وي لږمیان نو بهر حال د دې نسان سادل په کار دي دا ګوناره بیا بل خبره هغه د داستوری اسمان کې مرکوز دي او غیر مرکوز دي یعنی ټومبلی شوی دي او غیر ټومبلی شوی دي نو بهر حال قران چې سوي زینت ته ټومبلی نوم زینت ده اسمان نو سره خېستاف کړئ داګله هغه د andet یک کور کې کوم سيزونه ځوان دي د کور د خاېسته پر افانوس وغیرہ هغه سره کور خېستاف کړئ او کم چې دیوال باندې لګیدلې هغه سره کوم خېستاف کاری کوم د دیوال نه لري په چته باندې پراتی نو کستوري پر او په اسمان کې بالکل ټومبلې شي لکه سمکه کې چې بوټي کرلې شي نو بهر حل بهر صورت باندې حا زینت د اسمان دی البته جدید تحقیق د سنسدانو دا ده چې د استوري چې دی کې مرکوز یعنی ټومبلینې دا د اسمان نګه ته دي هغه دا انداز لگا سینسی تحقیقداره بہرحال قران سنت ملي دي هغه دا بحث نه لیکړی چې ټومبلی دیوګ غیر ټومبلی تاسو نه ماي ک ټومبلی شو ک لري ټومبلی شي نه بهر صورت باندې دا زینت د اسمان دی الله پرمای او جاننا رجوم الشیاطین اومن ګرځول دي لرا هغه وشتونکو د پاره د شیطانانو واتنه لهم عذاب السعيد اومن تیار کړي دي دد په شیطانانو د پاره عذاب وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم لذا تخریب تے کافرانو تا دبار ده خلکو چې د خپل رب نه منیداغ نه انکار کړي هغه د پر عذاب د جهنم دی دا علمی مسله ده للذين كفروا مخکې ده مطلب دا دی چې اصلن الله جل جلاله د جهنم د د کافرانو دیار دی مؤمن د جهنم دیار ندي دغه لپاره ته چې کوم اسات المؤمنین ګناګاران مؤمنان دي ارېب صرف د سبایند پرورتي چې ګراونې او سوزی اودہ عذاب اصلا د مؤمنو لپاره نه مؤمنو لپاره صرف سبایي او ته باندې اصلا الله جهنم کافر لري تیار کړي وللذین کفروا عذاب پر دا وکه سان وچی کو پر کې په بل راب باندې عذاب جهنم و بیسل مصیر عذاب د جهنم دی و بیسل مصیر هيا حسن ګاره زیاده ورکو دي دا جهنم وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا لِتَأْكِيدِ سَامِنْ خِس دکړې اسمان نسته اسمان دنیاوی بِمَصَابِي آپستورو رڼا ورکاون کو باندې وَجَعَلْنَا رُجُومَ لِلشَّيَاطِينِ اللَّهُ یونګه زولې دې داستوري یم ګر زولې دې دترب نه داس دا نمای دا دويشتل دا په دې استورونه کې ماته د غره جدا کیږي اشتعال ماتین مراد چاګه ته شاح ویسیا کې و جعلنا هرجوما ا موږر زولید جهان د ستورنا بوجومن وشتلواله سزنا شاح بساکب اور روجومن د پار د وشتلو د شیطانانو روجوملشیاتین د پار د وشتلو شیطانانو وعددنا لهما ذا بسایر وعددنا موږ تیار کړل ده عذاب بسایر عذاب تور لمبه او انکه نو دهی که زینه تراغه چی منگ خیسته کده ده نو بازو مسابیح صرف سیارات ده استی آسانس می تفسیر یا تفسیر ده می کتم آغام ناغوی چی منگ خیسته کده مسابیح نمرا ده وی زمان رای ده ده کم سیارات دی گرزیدون که ده خونه ظاہر خبره ده ده زینه ده اسمان که کواکب دی که یعنی کسو کوئی صرف کواکبو سره دن اوم سی که صراتو سره چېم ګزیدون کېي یو سکور ګر یو په وړ کاغې سره شوم صی دی او کتپړو سره چې ټول داسمان ځین نه دیول للی نه ک فرو براب دیماذا بجههوللینا دپاره د کسانو دی چېدي غپ کړړې پپل را بانددي آذا بجهاعذا بجهم آذاب دجهم دی و مصرو او سنا کاره سر دولوو د داجهم الحمد لله رب العالمين <تكلم> والصلاه والسلام على رسول الله اللهم اجعلنا